Oroszország, Moszkva. Két hónappal később, júniusban. perc 32. Vladimir Putin épp felállt az asztalától. Aláírta az aznapi összes rendeletet és utasítást, köztük az ukrajnai nyilvános kivégzések jóváhagyását is, és becsukta az utolsó vörös mappát. Körültekintő figyelmességgel a mappa élével párhuzamosan a mahagóni asztalra fektette az afirral díszített karandas Elengedte a recés tapintású tárgyat, de aztán még egyszer hozzáért, és kicsit igazított rajta, odébb csúsztatta pár milliméterrel, hogy tökéletesen párhuzamos legyen a mappa élével. Így volt pontos és precíz. Bár nem látta senki, bólintással nyugtázta, hogy ma este is rendben hagyja itt az asztalát. Elrendezett mindent. A hosszú iroda távoli ajtaja felé indult. Ellépett a fényesre lakkozott tárgyalóasztal nyolc, aranybarna sejemkárpittal bevont karfás székem mellett. A halvány zöld posztamenseken elhelyezett értékes kelet-ázsiai porcelánvázákra rá sem nézett. Épp begombolta a zakóját, amikor a szoba közepén járt. A súlyos kristálycsillárba épített mozgásérzékelő vibrálással jelzett az ajtó túloldalán várakozó testőrség négy tagjának. A fülükben elhelyezett apró, bőrárnyalatú, szivatsal bevont jelfogók rezegve értesítették őket, hogy az orosz elnök mindjárt kilép az irodájából. Vladimir Putin a Kreml szenátus palotájában a kupola alatti szinten a belső udvarra néző rideg, egyáltalán nem hangulatos, aszketikus szobában dolgozott. Az iroda, amelynek falát egyszerű díszítetlen fapanelek és üres könyvszekrények borították, a hatalmas csillár és a két porcelánváza ellenére sem árasztotta a rég letűnt cári korszak mérhetetlen hatalmát és pompáját. Putyin irodája pont olyan volt, mint ő. Az orosz elnök nem akart mást és többet mutatni magáról. Egy korrekt, unalmas, munkamániás, a figyelmét a megoldandó feladatokra koncentráló férfi igényes, szépen kivitelezett munkakörnyezetének tűnt. De semmi többnek. Külön asztalt állítatott például a saját nagy íróasztal a végébe, de két karfás székkel, Hogyha csak kettesben akar valakivel beszélni a hosszú, keskeny szobában, akkor az leülhessen vele szemben. A kialakítás elég kényelmetlen volt. A vendég úgy érezte magát, mintha iskolapadban ülne. Az egész helyből sugárzott a hatékonyság, hogy mielőbb térjenek a tárgyra. Putyin szobájában nem voltak süppedős bőrkanapék és fotelek. Nem volt antik dohányzó asztal. Aranykeretbe foglalt az 1914-es Nagy-Oroszországot mutató hatalmas térkép, se régi könyvek, semmi felesleges és az ő esetében hamis látszat, ami pedig az orosz nagyvállalatok vezetőinek tágas, lenyűgözőnek szánt vezérigazgatói irodahelyiségeiben szinte mindenhol felelhető volt. Mert azok sok esetben kisebbségi komplexusokkal küzdő férfiak dolgozó szobái voltak, akik, bár ezt maguknak sem vallották be, az irodájuk méretével és berendezésével akarták kompenzálni a lemaradásukat, amit az őszintjüknek megfelelő nyugati és újabban már keleti üzletemberekkel szemben egyaránt éreztek. Hát Vladimir Putyin nem így érzett. Ő szinte kivétel nélkül lenézte a világ jelenlegi vezetőit, a saját kortársait. Legyenek azok ellenségek vagy akár barátok. Percemberek, jönnek-mennek, nincs jelentőségük. Így aztán nem is akart feléjük semmilyen képet sugározni. Ez őt egyáltalán nem érdekelte. A látszat. Magával volt elfoglalva a saját világával, a gondolataival, a céljaival és a feladataival. Egy perc tizennyolc. A Boeing gép nyílegyenesen rakétaként tartotta Kreml felé, a moszkvai légvédelem első gyűrűje pedig elszalasztotta a lehetőséget, hogy megsemmisítse az ellenséges objektumot. Ugyanaz a hiba ismétlődött meg, mint egy régi eset alkalmával, amit természetesen a mostani akció tervezői is figyelembe vettek. Amikor 1987-ben egy német amatőr pilóta, Matthias Ruszt a Kreml oldalában a Vörös téren landolt, ő is ugyanúgy átlépett az egyik légvédelmi gyűrűből a másikba, mint most a Lufthansa gép. A hezitáló, döntésképtelen rendszerek folyamatosan engedték át a német kalandort, mindig elszalasztva a közbelépés lehetőségét. Amikor Matthias Ruszt elhagyta az egyik gyűrűt és belépett a következőbe, egy szűkebb, a Kremlinhez még közelebbi zónába a tágabb védelmi felelőssége azonnal megszűnt. Onnantól kezdve már egy másik parancsnok dolga lett volna eldönteni, hogy mi is a teendő, és persze közbelépni. A rendszer így szalasztotta el Rusztot, aki egyre bejjebb haladt. Egyszerűen átrepült a város felett. Így mondtak csődöt a fegyverrendszerek, parancsnokok és felelősségi körök. Végül pedig Moszkva teljes légvédelme. Pedig Ruszt helzinkiből repült Moszkva szívéig, vagyis hosszú órák áltak az oroszok rendelkezésére. Ennek ellenére mégsem léptek közbe. Nem vadázták le repülőgépekkel, rakétákkal vagy légvédelmi ágyúkkal az ellenséget. Most viszont csak másfél percük maradt, hihetetlenül kevés idő ahhoz képest, ami Matthias Ruszt esetében rendelkezésükre állt. Ahhoz képest meg végképp, hogy egyelőre még fel sem ismerték a vészhelyzetet. De hát épp ez volt ennek az akciónak a lényege. Az újszerűség és a váratlanság. Mert erre nem lehetett felkészülni, már mint a planesploitra, hiszen az oroszok el sem tudták képzelni, hogy Moszkva határában hirtelen ki lehessen csavarni a pilóták kezéből egy repülőgép kormányrúdját, vagy támadó fegyverré alakítsák, ugyanolyan rombolóra kétává, amivé Osama Bin Laden tette a repülőgépeket New Yorkban a világkereskedelmi központ elleni terrortámadás alkalmával. Nem! Erre nem számított a moszkvai légvédelem. Egy repülőgépre az egyik legszélesebb sugárút felett, ami a panelházak fedezékéből támad. Az atombombáktól kezdve az ukrán mini-drónokig minden másra igen, de erre nem. De a plainsploit és a moszkvai Leninsky Prospekt ezt lehetővé tette. Ráadásul le sem tudták volna lőni a gépet. Minus magasságban, vagyis mélyebben, mint a házak teteje. A légvédelmi rakéták szempontjából tulajdonképpen a valódi földfelszín alatt. Egyedül a domogyadovói légirányítás emberei észlelhették volna időben a bajt, de ők nem tudtak riadót fújni, hiszen már azelőtt kiiktatták őket, hogy bármit is észrevettek volna. Egy perc 13. Brandon Bryant épp elzúgott a Troparevo Park fölött be a Leninsky Prospekt dupla magas házai közé. A pár másodpercnyi veszély nem hozta izgalomba, pedig az imént két kilométeren keresztül baloldarról nyílt terepen repült. De most újra fedezékbe jutott. Ismét megtörölte a homlokát. Már csak 13 kilométer választotta el a kreml és újabb hat kilométer következett a házak fedezékében. Ezt a szakaszt sokszor elgyakorolta. Szimulátoron az elmúlt hetekben sok tucatszor végigrepülte a távot, a legutolsó kilométereket, szinte már kívülről fújta az épületeket, az enyhe kanyarokat, a két oldalt fekvő parkokat. A következő hat kilométert 23 másodperc alatt teszi majd meg, aztán újra nyílt terep fölé érkezik, az utolsó hét kilométerhez, ami az Akadémia parknál vezet a Moszkva folyó felé. Itt már nem magas panelházak állnak, hanem öt-hat emeletes, sztálinbaroknak nevezett téglaépületek. Aztán a sugárút is szűkül. Onnantól a gép 64 méteres szányfesz szélesebb lesz, mint maga az út. Fel kell majd emelkednie a házak a város fölé, vagyis célpontá válik. Akkor jön a videójáték utolsó őrületes hét kilométerre, a mindent eldöntő végső 28 másodperc. 1 perc tíz másodperc. A moszkvai légvédelem egy perc tíz másodpercnél azonosította be a támadást. A legközelebbi S-400-as triumfrendszer automatikusan átadta a célpontot a főváros feletti legszűkebb védelmi gyűrűnek, az S-350-es rendszernek. A gyors reagálást elősegítő aktív radar emberi beavatkozás nélkül kalkulálta ki a röppáját, a 920 km/h sebességgel száguldó fémtest feltételezett útvonalát, és interakcióba lépett a moszkvai állami épületek tetején 2023. áprilisában elhelyezett Panszír kilövő állásokkal. Innentől kezdve már minden olyan gyorsan és automatikusan zajlott, hogy a katonai légvédelem radarközpontjában legfeljebb leállítani lehetett volna a Lufthansa gép kilövését, de elrendelni nem. Matthias Ruszt óta sokat fejlődött a moszkvai légvédelem, az ukrán háború kezdete óta pedig még többet. Innentől már mindent magától végzett a rendszer, mivel az emberi hezitálás és döntésképtelenség jelentette időveszteséget kiiktatták. A légvédelmi központ számítógép agya magától automatikusan kalkulált, számolt, döntött és forgatta az indítóállásokat. Az S350-es az 30 kilométeres magasságig tudott célpontokat megsemmisíteni. De most nem ez a paraméter számított, hanem az ellenkező érték, vagyis az a legkisebb magasság, amit a célpontnak el kellett érnie ahhoz, hogy az S-350-es ki tudja lőni. És az tíz méter volt. A felszín fölött tíz méterrel már eltalált bármit. Vagyis a radarrendszer a házak között képtelen volt lelőni a Lufthansa gépet. Pedig ha meglátná, utolérné. A Moszkvában használt vityázlövedék a legfejlettebb 9M96L2 jelű hiperszónikus töltet volt, amely másodpercenként 1800 métert tudott megtenni, majdnem két kilométert. Kilencszer volt gyorsabb a Boeing repülőgépnél. A rakétakilövő állások fejei pedig a laikusok számára elképesztő tempóban négy másodperc alatt tudtak horizontálisan és vertikálisan is megfelelő irányba fordulni, ha egy célpont valahol felbukkant. Most azt várták, hogy a Lufthansa gépe végre kiemelkedjen a házak közül. Egy perc nulla öt az orosz hadügyminisztérium parancsnoki és ellenőrzőközpontjában a kreml nem messze az Namenka utcában futott össze minden adat, radarjel és információ. Ott kapcsolódott össze a légvédelmi egységekkel, rakétákkal és kilövőállásokkal, utána pedig az egész becsatornázódott az orosz számítógép programozók büszkeségébe, az NCUO szuperkompjúterbe. Az átlagemberek számára felfoghatatlan sebességgel 16 petafloppal dolgozó 236 petabyte memória kapacitású számítógépet az oroszok úgy alkották meg, hogy beleprogramozták a világtörténelem eddig ismert összes katonai hadmozdulatát, csatáját és a háborúk részleteit, hogy a szuperkomputer képes legyen ezek ismeretében pár másodperc alatt bármilyen katonai vészhelyzetet elemezni, következtetéseket levonni, aztán pedig dönteni és automatikusan lépni. Az NCUO most arra a konklúzióra jutott, hogy a Lufthansa gép egy perc öt másodperc múlva be fog csapódni a Kreml szenátus palotájának a kupolájába. Ez alapján három dolgot tett. Egyrészt hat másodperc alatt beélesítette a moszkvai belváros lakóházainak tetején elhelyezett összes panszír rakétakilövő állást, a légvédelmi gyűrű utolsó fokozatának minden elemét, amelyek négy másodperc alatt a célpontjuk felé fordultak. Másrészt aktiválta a szenátus palotát védő úgynevezett egypontos légvédelmet, egy olyan rakéta-kilövő állást, amelyhez hasonlót az összes fontos moszkvai állami épület tetején elhelyeztek. Ez képes volt szemből belelőni egyetlen pontba, a felé akármilyen sebességgel, akármilyen irányból közeledő bármilyen támadó eszközbe. Frontálisan szemberepült stratégiai és taktikai vadászbombázókkal, cirkáló vagy ballisztikus rakétákkal, de még hiperszónikus fegyverekkel is. Vagyis olyan objektumokkal, amelyek akár 8000 kilométeres sebességgel közlekedtek. A Lufthansa gép ehhez képest lassan jött, csak 920-szal. Harmadrészt az NCUO supercomputer elrendelte az orosz elnök evakuálását. Amikor a testőrök fülében megérkezett a jelzés, már csak 55 másodperc volt a becsapódásig. Nem várták meg, hogy a helyzetről amúgy mit sem sejtő Vladimir Putyin, aki épp felállt az asztalától és feléjük közeledett, belülről kinyissa az ajtót és kilépjen az irodájából. Bár még ők sem tudták, hogy valójában mi történik, hiszen csak egy vészjelzést kaptak. A fülükben a hangjelzés hangon olyan utasítást adott, amit eddig csak gyakorlatozás közben hallottak. A valóságban éles helyzetben soha? Ötös fokozatú evakuálás, ami azt jelentette, hogy Oroszország elnöke azonnali közvetlen életveszélybe került ott, ahol épp tartózkodott. Tőlük pár méterre. Úgy tépték fel az ajtót, hogy szinte kiszakították a keretéből.